Statornicia Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el. Isaia, capitolul 56, versetul 2 Pune în mine un duh nou și statornic. Salmul 51, versetul 10 De aceea ne udăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră. Doi tesaloniceni Capitolul 1, versetul 4 Statornicia este virtutea care păstrează toate virtuțile. Statornicia este una din laturile dumnezeirii. Statornicia în sfințenie și în dragoste este chipul lui Hristos și al urmașilor lui. Statornicia în Hristos este aducătoare de cunun veșnice pe capul celui credincios. Statornicia în prietenie este viața prieteniei. Statornicia este una din fețele frumoase ale caracterului. Statornicia este temeria biruinței și a propășirii în viața duhovnicească. Statornicia este felul de a fi al lui Dumnezeu. Este caracteristica adevărului și a dragostei. Statornicia este echivotul care păstrează în ea toate harurile și toate virtuțile date de Dumnezeu. Statornicia este o însușire a Dumnezeirii, iar noi oamenii suntem chemați să fim ca Dumnezeu. Domnul Isus este statornicia desăvârșită și desăvârșirea statorniciei. Numai în Hristos putem să fim statornici și neclătinați de niciun vânt. Statornicia în viața urmașului lui Hristos este semnul unei credințe sănătoase, a unei lumini limpezi și a unui caracter tare. Numai adevărul, ascultarea de adevăr îți dă statornicie, siguranță și pace. Cine este cu adevărat în Hristos stânca are ca semn statornicia. Cine își clădește viața pe această temelie este tot așa de neclintit ca și temelia însăși. Adevărul este statornic, minciuna este schimbătoare, niciodată nu rămâne cu aceeași față. Adevăratul om de caracter este omul statornic în bine. Numai ascultarea de Domnul Isus de cuvântul său scris dă stabilitate inimii omenești. Fără statornicie în adevăr și dragoste, nu poate fi bucurie și pace, nu poate fi mântuire și viață de neprihănire. Unde este Hristos, totul se preface în stâncă, totul devine unitate și statornicie desăvârșită. Statornicia și puterea în Domnul sunt cei doi pe care se sprijină toată viața de credință. Numai cei statornici în credință pot gusta cu adevărat binecuvântările lui Dumnezeu. În lume numai nestatornicia este statornică. Nestatornicia în viața creștină este o bagiocoră față de Dumnezeu și o jefuire de sine. Ajunge sus e mai puțin greu decât a te menține acolo. Mulți oameni au abilitatea, ceea ce le lipsește este stabilitatea. Stăruința. Va da viața veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Roman capitolul 2, versetul 7. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Evrei capitolul 12, versetul 1. Vegheați cu toată stăruința. Evesen capitolul 6, versetul 18. Stăruința este mama progresului. Stăruința este izvorul biruințelor în viață. Stăruința este mama tuturor lucrurilor mari. Stăruința este cheia care deschide toate ușile ferecate ale adevărului. Cine are această cheie să nu se teamă că va rămâne afară. Stăruința este vasul în care se păstrează toate darurile lui Dumnezeu. Stăruința este sufletul oricărui lucru bun și frumos. Stăruința este viața oricărei lucrări bune. Fără ea nu se poate ajunge la capăt. Stăruința este darul darurilor, harului lui Dumnezeu. Stăruința este cea mai însemnată lucrare pentru câștigarea sufletelor. Stăruința în rugăciune este virtutea care păstrează toată viața duhovnicească, proaspătă și frumoasă. Dacă dragostea este un foc, atunci stăruința este mâna care întreține acest foc, căci orice foc, cât de mare ar fi, dacă nu mai pui lemne pe el, se stinge. Credința și stăruința trebuie să meargă mână în mână. Fără stăruință în lucrare, credința e nefolositoare și nu ne scapă din pierzare. Când cauți cu stăruință, ajungi să găsești ceea ce cauți. Numai cine stăruiește în ceea ce este bine, trăiește cu adevărat fericirea și ajută la fericirea altora. Adevărata fericire este numai rodul stăruinței. Lucrurile primite fără muncă și fără stăruință nu fericesc inima. Stăruința în bine preface creatura în creator.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 Unde nu-i stăruință în lucrarea lui Dumnezeu, acolo nu dragoste. Dragostea susține stăruința și stăruința păstrează dragostea. A stărui în rugăciune nu înseamnă a striga cu gura, ci a striga cu sufletul, chiar fără cuvinte, dar cu regularitatea unui ceasornic. Orice virtute, dacă nu este cultivat în fiecare zi, se pierde și sufletul nostru se umple de buruienile diavolului. Numai cine stăruiește ajunge. Numai cine stăruiește cu adevărat poate ajunge ceva în viață. Orice lucru bun se face prin stăruință și dragoste. Orice piedică este biruită de stăruință. Prin stăruință biruim și pe Dumnezeu și pe diavolul. Cine știe să stăruiască după voia și pe calea lui Dumnezeu, acela va trece biruitor peste toate greutățile și piedicile puse în drum de vrăjmașul diavol. Orice virtude este și rămâne adevărată numai prin stăruință. Nimic nu este mai statornic ca harul și dragostea lui Dumnezeu. Chiar mai încet, pașii mărunți ne duc departe. Cineva spunea, Pictorii renașterii lucrau un an la un tablou și se vindea într-o zi. Pictorii de azi lucrează o zi la un tablou și nu se vinde nici într-un an. Orice lucrare care nu costă multă muncă nu valorează mult. Numai adevărul câștigat prin muncă stăruitoare, prin credință, are putere de convingere. Talentul este o zestre divină pe care dacă nu o cultivi, se pierde. Timpul Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 2 Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. răscumpărați vreme. Coloseni, capitolul 4, versetul 5 Vegeați dar în tot timpul. Luca, capitolul 21, versetul 36 Timpul este unul din marile daruri ale lui Dumnezeu, dat nouă oamenilor. Timpul este o proprietate a noastră care, dacă nu e întrebuințată bine, produce roade otrăvite. Timpul nu așteaptă pe nimeni. Timpul ne pierde pe noi în urma lui. Timpul este valoarea lui Dumnezeu, dată ție, omule. Ai grijă să nu-l pierzi. Răscumpără-l cât mai bine. Vremea sosește și tu, omule, trebuie să știi pentru ce sosește. Gândește-te bine și răscumpără-o. După ce a trecut, nu mai poți prinde. După timpul care îl consumăm, știm cum suntem. Pe cine iubești, aceluia îi dai timpul tău. Din timpul omorât, nu curge sânge. Dar se scurge viața. Cea mai bună întrebuințare a timpului este atunci când îl dăm în întregime lui Dumnezeu. Timpul pe care îl întrebuințezi împotriva voiei lui Dumnezeu și a adevărului său e pierdut pentru tine. Fapta este măsura timpului. Timpul nu are răbdare, trece iute. Timpul pe care ni l-a dat Dumnezeu să-l trăim, ni l-a dat pentru dragoste. Banii cheltuiți și timpul cheltuit arată cui slujești. Timpul ne devorează pe toți sau ne asigură veșnicia la toți. Timpul îndreaptă ce omul a strâmbat. Timpul arată adevărul. Timpul descoperă multe. Măsurăm timpul după conștiința pe care o avem și după credința care ne stăpânește. Una din căile obișnuite de a ne pierde timpul este angajarea în discuții inutile. Prezentul nostru ne pregătește viitorul. Cum trăim? Puține lucruri sunt mai de preț în viață ca timpul. Nu putem să grăbim timpul, nici nu putem să-l facem să treacă mai încet, de asemenea nu putem să-l dăm înapoi. Nu ne putem întoarce la anii tinereții și nimeni nu mai poate să se folosească de ocaziile pierdute. Marile înfăptuiri ale lumii au fost realizate de oamenii care și-au sistematizat munca și și-au organizat foarte bine timpul. Timpul risipit este tot una cu netrăirea și ceea ce este mai rău cu trăirea în păcat. Risipirea timpului este un păcat pentru care vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Cât timp dai, atâta primești. Nu toți aceia care n-au timp sunt ocupați. Ne îmbătrânesc clipele care nu le-am trăit cu adevărat. Din toate pierderile, pierderea timpului este cea mai mare pierdere. Timpul în sine nu are nicio valoare. Trăirea ta îi dă sau nu îi dă valoare. Risipa de timp E o boală. Pentru unii ea devine infirmitate iremediabilă. Mai prejos decât timpul este prilejul. Timpul cel mai folositor este acela pe care îl consumi cu tine însuți. Pierzând mereu un prezent, nu te mai întreba cum îți va fi viitorul. Clipa atârnă numai de noi să o folosim bine.